גלית את אוזן עבדך לאמור, בה יתבנה לך. על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך את התפילה הזאת. ואתה, אדוני אלוהים, אתה הוא האלוהים, ודבריך יהיו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת. ואתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדוני אלוהים דיברת ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם